أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فَإِمَّا مَنًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضُ والذین قتلوا فی سبیل الله فلینضل اعمالهم اندیزانا الله جل جلاله مساله او حکم غد جہاد ذکر گئی نو اللہ فرمائی فاذا لقیتم الذین کفرو هر کله چې تاسو مخامخ شئ دا کسانو سره چې چې کفر کړي دي نفذر بر ریکاب نو بس او خایغې لره او هو خلد ستونو سره دا ستونه ستونه او خ کافرانو لره او دا ستونه ول مات کې حتى تردي پوری اذا اسخنتمهم چه خط اسديل رلت فت کے پاوینو گے او بیاس تغیر کے نو فشد الوثاق مضبوطی کے رصد دغ تلو یا زنجیرون د د تلو او بیا د نرس تو اما منن بعد یاده دینا رستو خو احسان کولی چې اغیع ازادوالی بغیر د پیسو اٹکونا چې کم ده کمزوری کلو نو آزاده که او دیمیگی نو یا خو پاگه بانده احسان کولی و ایما فداعن او یا دا غنب فیدیا غستلی مال غستلی یا اغا که دی باورکنو مسلمان بطی بلکه دی والی حتی تضع الحربو اوزارهاو دا جنگ تر دی پوریو که چه دا جنگ والا اغسشي اغا سشی بلکل اغا کینی کی دی تضع الحربو جنگ یعنی جنگ والا دا کافران اوزارها اسلح خپلا والله ش الله ک چېې غختې الله تله نو تاسو د ب چې حکم نو وکې لن تا سره من او د دی نه بغیر د جنگ نه الله بدلا غستی وه لیکنده په پا کې ده جهات کې تاسو ته سپ ده والله کلې ابلو بعضغ کوم بعضکن الله حکم د جنگ ددي د پاره کړیدي چې د بعضو په بعضو بندې مای شو کي والذين قتلوا في سبيل الله او هغه مجاهدين چې قتل کړي شي شهيدان کړي شي په لار الله تعالی کې نو فلن يضل اعمالهم الله نزا يكيدا اي عملنه الله بغيتا اجر الثواب ده شهادت هغه بدلي هغه تو ورکي نو بهر حال ديځه کې و هم یو مساله ذکر شو اغه د کتال مخ کې ایتونو کې اغه مؤمنانو مسلحانو ذکر شو د کافرانو پاسدانو ذکر شو خو د دا, دا مناسبت سره دا غي د فساد د فکول لپاره دیز انا الله جل جلال حکم د جهاد اغه ذکر کړي الله پرمې ځکه له مقابله شي او د دې پساد فساد نه پریدي نوی وخه بالکل پتی ستونو سټونو او وینې پټوي کې تر دې پوري چې د دې غشان شوکت د جنگ مات شي او قوت او طاقت ختم شي او د غلبه غلبې پاتې نشي د دې مزررت بن شي او د غلبه غلبې په مسلمانانو باندې پاتې نشي د دې نيره هغه پاتې نو بیا چې کوم جنگ کې کېدیان شي نو تاسو ته تا د دوه خبرې اختیار ده یا بلا معوضه زادول انا او یا داغینه معوضه استلی او دا ترغه پوری چې ترسو پوری اصليه ني استی ترغه پوری کې ځان کواو تړای تر دې پوری چې دا جی اسلام راړي یا استسلام شي یعنی ضیمیت قبول کې د مسلمانانو لاندې پاتې کېږي ټکس ورکې مسلمانانو لا یا مسلمانان شي او یا مسلمانانو مسلمانانوته تسلیم شي د مسلمانانو ظیمان شي او د مسلمانانو لاندې هغه پاتې کېږي نه په دغختکې هغه بیا کتلکول نه په کار دی کیتکول کول پکار دی چې ضیم شي مسلمان له ټکس ورکي او د مسلمان لاندې زندگی تی رئ نو بیا نه تلول په او نو دا اغای کید کول پکار دي نو دا صح قامت هودي زه کې یو مسله اب زاده اوسو غټه غټه مسله چې مخ کې صورتيان پال درشو اول ته الله پرمایل يو چې په بدر کې کې شو پاږی کې او یا کسان کې شو بیا نبی له سلام صحابه سره مشوره کوله او مسلمانانو چاره اداو چې ازاد کړی شي د چاره اداوا چې د دینه کېد کا ادا کړی قتل کړی شي بای کې د حضرت عمر رضی الله تعالی انورای غضاوا چې هر سړی ته مطلب خپل خپل کسوال شي چې د چاکم کم کمست هغه والشی او هغه په خپل خاندان ولا په کتل قتل کړی سعد بن معاذ رضی الله انورای داوا عمر انورای داوا او درای الله ته محبوب وا چونکه هغه وخت کې مسلمانان کمزوري او کاپیران چې پر خودل نو غي نور मजबूतीدل نو دا هغه نه هغه وخت کې پدیم نو په کار خلا حکم راغله نو خدای الله ترې په دغه مکررو چې دړي قتلول په کار دي نه په پیسو پر خودل په کار دي نه چې په پیسو نه دي پر خودل په کل په نه بلا پیسو او پر خودل نه دي په کار نو ګوې کې صورت ان پال کې دا خبره وا چې می په پیسو پر دې او مه بلا پیسو پر د احسان پکره بلکې سکه قتل وکړه اغوا کې مسلمانان کمزوري نو دا اغه آیتونه نو معلومیږي چې دا کم کېد کړې نو دا قتلول پکار دي او نه په احسان کول پکار دي بلا پیسو او نه پیسو سزا ده پکار دي نو الت نادت خبره معلومیږي نه په پیسو نه بلا پیسو قتل او د دی زېده آیتونه نو معلومیږي دا هغه الټ الله یو احسانو کې بلا پیسو آزاد اویا الله و یسو کہ ینه پیسے تن والے پیجنو ازادی کہ نو چکم دو حکم التمنو نو اغه دو حکم دلته جایز دی خبرم ځان تالا نو بازی اکثر جمهور علما ده کایل جمهور صحابه او اکثر صحابه اغا عبد ابن عمر حسن عطاء اکثر صحابه جمهور په کها او جمهور ائمه امام شافعی امام محمد طول د کایلې چې کم اغه آیت نو اغه منسوخ دی خبر زنه تعالی اغه حکم ختم دی خبر زنه چې قتل و بل س جایز نه دی بس صرف یو قتل نه به په شیخ ل او نه به خیراتی بری دی صرف قتل نه اغه حکم منسوخ دی خبر زنه تعالی اودا حکم اگر رستهغه دین نو دا ناسخ دی لهذا د اغاین پیسیم اغستل جائز دی او خیراتی آزادولم جائز دی او پیسو کې بیا دوه طریقې یو دا دي چې مال تیواله آزادګي او یو دا دي چې تاسو را کېدیانی لکه نبی علی صلوات و سلام هم د سکریو بنو سکیب سره نو چې تول یو کې دي څنګه چې خبره وشوه خبر ده ته هغه له یو در کړه دو دوه در کړه چې دی وقې فلسطین کې حماس والا اغې بديار لسر کول او يهوديان وبواله یو کم سلوې خور خبر ده انترالا په دغه طریقه باندې شپږ ورځې ترتیب او چلېدو نو دام جائز دی او پديه پېشم جائز دی او خیراتي احسان کولم سری اغا جائز دی لکه نبی عليه الصلاة و السلام سمامه تفصیلي واقعاله سمامه چې ته محکم البيان کډم دا نبی له صحابه د کټ کړه ور اوستو جمعه کې نبی له الصلاة و السلام برجې سره تړله او نبی السلام په دې روزانه تاسو کوز دغه خبره کوله که احسان را بنده که او کازاده مه و کتس غواله نوچه در کم دله و که قتله نیو خونه لی انسان با قتله استا ملگری ما که دل کرده دی دادریزی نبیل اسلام اگه نده که خبری تروشی آبیا نبیل اسلام صحاباتو فریده آبیا داخلا کنه دومنه متاثره شد نبیل اسلام چه لالو هغه به هر حال ویلام بلا وراغی کلیمه وی بیا تفسیلی واکیا ده بیا ده اسلام ده پارا پو مکیواله بانه غلم بنده ک ځایلته به غلي رات لغي ته و چې و غلیبا تاسو ته الله راضي چې تاسو نبی اسلام خبرو ما تفصيلي واقعنه او هرحال نبی اسلام کریم کې ديان پریه دي بنو سکی تر تبديلیم کړی دا نو پریم پر خده شي تبديلیم کول شي خبره ده تا کنه او په تبدیله کې کې ديانم اغستې شي او معلوم اغستې شي دې دي چې زمونږ در ایمان سه بيو کول دغه کم چې جمهور دې او یو کول زموږ د امام سیف دا ده چې دا حکم منسو وته پدیا اغستل منسوخ دي او خیراتی ازاد المنسوخ دي او چې کم سورته انفال کې کم حکم ده چې نه به پیسې علي ان به پرې پرې دي بلکې کتلای به نو هغه حکم چې ده سخت ناصختي یعنی هغه حکم برقرار ده او دا حکم ختم شویل خبر ده تا نو زمنګ بازو کتابونو د امام اني بر رحمت الله علی یو کولا ذکر کړي خدا کول د امام سیف مرجو دي صحیح کول اغه کول لې چې کم د جمهور کول لې نو ام اغه کول لې بیا دي سکه بعض علماء د تدویګ ذکر کړي خبر ده آو دل اودا بهتري خبر ده اغه ویلته کې نسخ نشتا نسخ مس ها اغه حکموم برقرار خو اغه د کم حالت ته او دا حکم برار قرار دا د کم حالت دی اغه ابتدا د اسلام وا مسلمانان کمزوري او شکلت کمزور او دشمن د کېد کو بیا پردنه اغه مضبوطی کیلا نو چې کله د دا مسلمانانو داسه حالت دی چې کله مسلمان کمزوري کیږي کېد کی کی پر خود سره نه په اغه حالاتو کې بیا پیسیم نه دی غستل پکار او خیراتیم نه دی پر خودل پکار بلکې قتلل پکار دی نو اغه حکم د ضعف اسلام چکلا مسلمانان کمزوری او کافرانو ته غلبه حاصلي نو په پرخدوسره اغه نور مزبوتیږي او شکل مسلمانان مضبوطی او طاقتي نبي اجازه حکم دی او تعال به خيراتي پردا احسان په احسان کا يا تينا اغه پیسي والا نو بهر حال تل احکامات پا خپل زري اغه د کمزوري حالا د زو په اسلام سره متعلق مسله را سوره انفال کې چې کوم ذکر ده او دا مسله چې دا شکل مسلمانان غالب او طاقت ولې نو دا د دې سره متعلق ده چې خیراتی پرې دي او که پیسې اخلی او که کیدیانو کې تبادله کې او دا تقریبا تقریبا جمهور کو لعلامه تو حویم ذکر کړي امام صاحب ته منسوب کړي زموږ دو مسلک مشهور امام د علامت او او د جمهور دا دی بیا دي چې یو دو د خبریا چاته قران کې د کتل او د غلام جوړولو دی باندې د ټولو تقریبا تقریبا اجماله بنا د دلته یو سوال لاره په آزادولو کې جنګي کې ديان آزادولو کې د دې کې د په کحو اختلاف شته کتلکول کل او غلام جوړل دغه اختلاف نشته په دې باندې د ټولو اجمال یعنی قتل کی په دې کې علما سر نشته سرته و لکه لريو کې جا نصر والی کی او یې غلام جوړه غلام جوړه او کار غلامان علمان بخرسید الله نبی اسلام دور کی کار بیت غستو نو کی چون کې دا د وسرته مشهور دي اگر چې د قران کې صراحتن ذکر نشته چونک دا دو صورتونه مشهورو دغه وجې د تذکره اغه نشته ده دا دو صورتونه مشهور صورتونه دي چې کتل کولم شي او غلامم جوړول شي به دي زکه یو اشکال ضرور کوي غیر په اسلام باندې چې دا د حقوقو د انسانیت خلاب خبر راځي او انسان راټینګ کې دغه سره جوړ کې غلام جوړ کې خبر نه تا باندې او که متحده کم باز شوه ده ده خپل چه کم اغیر ارکان ملکونه دي وده اغیر مسکه ده غم شوه ده چه را کهت کوله بانه یو بل سره واحده شوه او په اسلام باندې ده یو اشکال کوله شی خدا اشکال بیجا ده کم چې ده اغیر د غلامه تصور ده چې وخیه او اوگه کواه خوب تیمه پلی ده کپڑه والا سعیمه ورکواه او کس مکه سه عذابونه ولا ورکوا تر دې پوری چې پازابونه عذابونه په حالت باندې هغه تمړکا نو دا د هغه زهن کې کوم تصور دی نو د هغه غلامه تصور په اسلام کې نشته د اسلام کې کوم تصور د غلامه ده نو نبی له السلام پر مېلې دي چې دا خوستا سرونه دي اخوانکم جعلهم الله تحت ايديكم استاسد الله سنو چا سره چې د مسلمانانو کمرور د اغه د لاز د لاندی دغه په طاقت کې نو پاغه باندې د اغه خوراک کې ځکم پخپله خوري غلام ته د اغه کپړې اچي کمچې پخپله اغوندی او د اغه نه د اغه د طاقت نسېواد په اغه باندې کار نه کوي خبر ځان ځاله رضا سید نه کوي د تکلیف دی ول نه ور او نبی له صلات سلام چې او پات کده نو نبی له صلات سلام پر مېلو الصلات او عملت ایمانو بو. اصولا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم لازم که در لحن او یه ری که در کسانو بارکی کم چستاسو در لسونو لانه ای دست غلامان بو چه چا بازادول صحابو که نغیب امام آزادوان خبر دین دال کنه در نبی علیہ وسلم سر راغل او غلام چه زید ابن محمد بیوتوی زید نو اغا پس اخپلترو بلا رال او اغا سر لانه در اسلام غلامی اغا دست نو اغا شاییوان خبر او دې سره سره اسلام داغي د آزادولو د پرباني کفاره کې آزاد کا کفاره دروږي کې کفاره د قتل کې کفاره د زهار کې کفاره د قسم کې او د دین علاوه فضیلتون بیان کړي د دې وجه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یې کوم اجازهت کړي ابن عباس سے باویا حکیم ابن حزم یو صحابی دي سل عبد الله ابن عمر سے زر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شل او دا غرنګي یو صحابی ذلکلاخ ميري اغه تقریبا ات زرا ذات نو دا دومره غلامان هنه صرف دیو صحابهو تقریبا تقریبا 39000 259 غلامان دي ذات کړو دی صحابهو نو پاتجه نور سم را صحابه دي اغي بسم را ذات کړي او دا یو غلط سوچ دی چې په اسلام کې د انسانیت حقوق چې کوم د انسان حقوق تی غ به او د انسان سره زیاتې کږي نو دا یو غلی ته خبرهه وړ په ارانګې دوله نه په وخت کې چې تاسومه خامونږ ش کسانو سره کفرو چې کوفرې کړی دی نو بر بررییک په وښ په واخلو د ستونو سره. حتا تردی پور اذا پاغه وخت څنتموهم چې تاسولط پت کدیل را پوینو کې نفشد الوساک مضبوط کړه سې دا غي فاما فا منن بيارستو د دې لا منن ل پس منن احسان کول دي باد د دینه واما فدان يفد فيجاغستلي پمل يد کې جنو بلا حتا تردی پوره تزان حرب او زراها چې کېګ دی جنگ یو نه جنگ والا او زارها اصله اوالات خپل ذالکہ دا حکم د دې مبارک دادې ذالکہ دک حکم د دې مبارک والا او یشاؤ الله او کچره وته الله تعالی لن تصرم منهم نو الله به انتقام غستری اسکو او وړي الله تعالی په فلسطین کې خبر ده اندال د ټول بمردار اور چته ضرورت نه جهات سر د پر د پ حکمت ولا كللي بللو بعضكمم ب لكن الله حكمم دجهات کلدي دبارران ل يبلله چې زما شو کې بعض کوم ف بعض کوم بعض ستاسوو ببازن په نور سره والنا قسان قولو في سيل الله چې قتل پ شودي پلا ر الله تعلا کې فلا يض الله مالهم الله تعالابائرك زانان ک الحمدلله رب العالمين و العالمين السلام عليكم محمد و عالو و اصحابه امن الله مهدنا و اهدي منه و جعلنا سب اهل من احتلال و زيننا من زين في مان و اللي حد أمامه و اللي صادقه البراده نسيك و اللي خير و بركته نسيك و دنیا خرقه رسوانه و سيحه و اللي رضي شكو لذن سيكو و زون قنون مات و من رحمك و قرمك و اللي انا نمجهدين و من لعبك و اللي مزوطيك و اللي انا نسمي و قادش رسول الله تعالى <تصفيق>